Права спадкоємця. Я побачив, як в очах у Пуаро блеснув зелений вогонь. Він підвівся. «Тоді навіщо ховати тіло у могилі?» – м'яко запитав він. «Подумайте, Жеро, якщо молодому Рено було вигідно, щоб тіло знайшли одразу, навіщо взагалі було копати могилу?» Детектив з Парижа мовчав. На це запитання він не мав відповіді. Просто стенув плечима, мовляв, це неважлива деталь. Пуаро пішов до дверей, я рушив за ним». «Іще одного ви не врахували», – кинув чоловічок, не озираючись. «Чого?» «Шматка металевої труби», – сказав мій друг, і вийшов геть. Джек Рено досі стояв у предпокої, понурий, блідий. Коли ми вийшли, він кинув на нас гострий погляд. Цієї ж миті на сходах залунали квапливі кроки. Спускалася місіс Рено. Бачивши сина, який стояв поміж двома вартовими правопорядку, вона заумерла, як вкопана. «Джеку», – пролепетала вона. «Джеку, що сталося?» Він спокійно підвів на неї очі. Вони арештували мене маму. «Що?» «Мадам!» Бронезливо закричала, і перш ніж хтось встиг до неї добігти, хитнулася і упала на сходи. Ми з Пуаро кинулись до жінки і винесли її нагору. Мій друг оглянув місіс Серено і повідомив, вона сильно вдарилась головою об сходинку. Гадаю, стався струс мозку. Якщо жаро захоче її допитати, він мусить почекати. «Мадам пробуде без тями щонайменше тиждень». До господині кинулись Француза і Деніза, і Пуаро залишив її під їхньою опікою. Ми вийшли з будинку, бельгієць плентався з похлюпленою головою, задумливо втупившись під ноги. Деякий час я йшов поряд, мовчки, але потім наважився запитати. «Отже, ви вважаєте, що попри всі докази, Джек Рено може бути невинний?» Детектив відповів не одразу. «Не знаю, Гастінгс, є така ймовірність?» Звичайно, Жиро помиляється. Помиляється від початку до кінця. Якщо Джекерину і винен, то тільки всупереч аргументам Жиро. А найстрашніший доказ, що свідчить про його вину, знаю тільки я. Що ж це за доказ? Якщо ви змусите працювати ваші сірі клітинки і побачите всю цю справу так само, як я, ясно? То здогадаєтесь, друже. Знову одна з тих туманних відповідей Пуаро, які я так ненавидів, але, не давши мені заговорити, він продовжив. Прогуляємося до моря, сядемо на он той горбок, на пляжі і розглянемо всю справу ще раз. Ви знаєте все, що знаю я. І до розгадки дійдете власними силами без моєї допомоги. Ми примостились на траві, як і пропонував Пуаро. Повернувшись до моря... З віддаленого піщаного пляжу до нас долітали голоси людей, які весело купались. Море було ніжно-блакитне, і мені чомусь пригадався той день, коли ми їхали в Мерлінвіль. Я у піднесеному настрої, а Пуаро похмуро називав мене буревісником. Здавалось відтоді, минуло стільки часу, хоча насправді лише три дні. Думайте, друже, підбадьорив мене детектив, порядкуйте ідеї, дотримуйтесь методу і порядку, у цьому секрет успіху. Я спробував прислухатись до його поради. Перебираючи в голові всі деталі справи, і спантеличено зрозумів, що єдине логічне пояснення могло бути якраз таке, яке дав Жиро, і яке заперечив мій друг. Я знову поринув у роздуми. Якщо десь і було світло, що могло прояснити справу, то воно виходило від мадам Добрей. Жиро не знав про її зв'язок зі справою Берольді. Натомість Пуаро казав, що вона має виняткове значення – Отже, шукати треба було там. Я був на правильному шляху, і раптом мене осяяло. Тремтячи від хвилювання, я почав вибудовувати власну теорію. У вас зародилась ідея, я ж бачу, мона мій чудово, це прогрес. Нарешті я подумки розставив усі крапки над «і» і запалив люльку. «Пуаро», – сказав я, – «здається мені, що ми продемонстрували неабияку уважність. Я кажу, ми, хоча насправді неуважним був найбільше я». Але вам теж доведеться відповідати за вашу любов до секретів. Тому повторю, ми були надто неуважні і про декого забули. Про кого ж, запитав Пуаро, і очі його хитро заблищали. Про Жоржа Конно. Розділ 12. Дивовижне припущення. Пуаро радісно мене обняв. «Нарешті! Він... Ви здогадались! І все самостійно, чудово! Продовжуйте! Ви маєте рацію! Ми справді зробили велику помилку, забувши про Жоржа Конно!» Я так тішився похвалою свого маленького друга, що продовжувати думати мені було нелегко, але зрештою я опанував себе і заговорив знову. «Жорж Конно зник 20 років тому, але в нас немає підстав вважати, що він помер!» «Немає!» – погодився Пуаро. «Продовжуйте!» «Значи, можемо припустити, що він живий?» «Саме так. Або був живий до недавнього часу?» «Усе краще і краще. Припустимо, що для нього настали важкі часи», – провадив я дедалі впевненіше. «І що він став злочинцем, вигнанцем, молодцюгою, називайте, як хочете?» «Потрапив у Мерлінвіль і знайшов ту жінку, яку не забув і досі кохав». «Ну, ну, ви знову скочуєтесь в сентиментальність за старих детектив». Там, де жива ненависть, живе і кохання, процитував чи вгадав я. Будь-якому разі він знайшов її тут, під іншим іменем, але тепер у неї інший коханець, англієць, Рено. Жорж Конно захоплений, давніми спогадами свариться з ним. І коли Рено йде до коханки, вилазить із засідки і вбиває його кинджалом у спину. А тоді, вжахнувшись від власного вчинку, починає копати могилу. Пізніше, мабуть, мадам Добрей пішла шукати свого коханця, який ніяк не приходив. Зустріла Конно, страшно з ним посварилась. Він затягнув її в сарай і там раптово помер від епілептичного нападу. Аж тут, припустімо, з'являється Джек Рено. Мадам Добрей в усьому йому зізнається і повідомляє, які жахливі наслідки. Скандал з минулого матиме для її доньки. Убийця його батька мертвий, тепер треба позбутися слідів трагедії. Джек погоджується, йде в дім і обговорює подію з матір'ю, переконуючи її зробити так, як каже мадам Добрей. Прогадавши історію, почуту від мадам, він пропонує матері зв'язати її і закнути рот. От і все. Що ви про це думаєте, Пуаро? Я випростався задоволений власною розповіддю. Мій друг замислено подивився на мене. «Думаю, що вам варто писати кіносценарії, Мономі», – відповів він нарешті. «То ви?» «То я думаю, що з цього вийшов би чудовий фільм, але до реального життя він має набагато стосунку. Я не всі деталі врахував, визнаю, але, ба більше, друже, ви багато чим знехтували. От, наприклад, одяг двох чоловіків. Ви думаєте, що після того, як Конно заколов свою жертву, він зняв з неї одяг, тоді вдягнув на себе і знову встромив кинджал? «Мені здається, це не деталь», – роздратовано заперечив я. Він міг дістати одяг і гроші від мадам Добре, яку зустрів напередодні і узявся її погрожувати. «Погрожувати? Ви справді вважаєте, що так і було?» «Звичайно, він міг погрожувати, що розповість Рено, хто вона така, і тоді її планам про заміжжя дочки настав би кінець. Ви помиляєтесь, Гастінгс, він не міг шантажувати її, бо в неї була перевага, не забувайте». Жоржа Коно досі шукають, як убивцю, Варто було їй мовити слово, і на нього чекала б гільйотина. «Я мусив визнати, що Пуаро має рацію. Ну, а ваша теорія, в'їдливо зауважив я, звичайно ж, враховує всі найтрібніші деталі. Моя теорія правдива, – тихо сказав детектив». А правда мусить бути правильною. Ви перепустились фундаментальної помилки Гастінгса, Дозволили своїй уяві захопитись опівнічними жахами і пристрасними сценами ревнощів. Але розслідуючи злочин, завжди необхідно спиратись на здоровий глуз. Продемонструвати вам свій метод? Ну, звичайно, продемонструйте – Буаросів рівно і почав говорити в найважливіших місцях, значно киваючи пальцем. Я почну з того самого, що й ви. З Жоржа Конно. Історія про росіян, що її мадам Бертольді розказала в суді, звичайно ж, була неправдива. Якщо вона не причетна до злочину, то безперечно сама вигадала цю оповідку. Якщо ж вона така була замішана в вбивстві чоловіка, то історію могла придумати або вона, або Жорж Конно. У злочині, що ми його розслідуємо тепер... Звучить схожа історія. Як я вже вам переконливо довів, мадам Добрей навряд чи могла бути його ініціаторкою. Отже, треба прийняти гіпотезу, що історія народилась в голові Жоржа Конна. Дуже добре. Значить, Жоржко спланував злочин, а мадам Рено стала його спільницею. На неї спрямовано всю увагу, а позаду стоїть тьмяна фігура. Чи його теперішнього імені ми поки що не знаємо. А тепер розгляньмо справу Рено від самого початку, поставивши факти в хронологічному порядку. У вас є блокнот і олівець? Добре. Отже, який найперший пункт ми запишемо? Лист до вас. Це перше, що потрапило нам до рук, але історія починається не з нього. Найперший важливий, на мою думку, пункт – це зміни, що їх пережив мсьє Рено, коли переїхав у Мерлінвіль. Засвідчені кількома спостерігачами. Врахуємо ще його дружні стосунки з мадам Добрей і великі суми грошей, перераховані ним на її користь. Звідси можемо перейти до прямої події 23 травня. Пуаро Замовк прочистив горло і почав мені диктувати – 23 травня. Місьє Рено свариться з сином, бо той хоче одружитись з Мартою Добрей. Син їде в Париж. 24 травня. Місьє Рено переписує заповіт, залишаючи всі свої гроші дружині. 7 червня. Сварка в саду з Волоцюгою. Свідком стала Марта Добрей. Лист написаний до Еркюля Пуаро з проханням про допомогу. Телеграма надіслана Джекові Рено з вимогою сісти на Анзору і пливти в Буенос-Айрес. Шофер Мастерс, відправлений із дому на відпочинок, візит якоїсь слідів ввечері. Коли вона йшла, Рено сказав їй, так-так, але заради Бога, ідіть уже. Ось, Гастінг, все вам факти по порядку. Подумайте про них, про кожен окремо і у стосунку до загальної картини. Можливо, вам щось проясниться? Я постарався зробити так, як просив мій друг. Минула хвилина чи дві, я сказав сумнівом – Перші пункти треба інтерпретувати залежно від того, приймаємо ми теорію про роман між мадам Добрей і Рено, чи про шантаж. Звичайно, тут був шантаж. Ви ж чули, що сказав Стонор про характер і звички Рено. Але ж місяць Рено не підтвердила слів секретаря, заперечив я. Ми вже переконалися, що свідчення мадам Рено аж ніяк не можна вірити. У цьому питанні покладаємося на Стонора. Але якщо Рено мав стосунки з жінкою на ім'я Белла, то цілком міг мати їх із мадам Добрей. Цілком, але чи мав він стосунки з Беллою? Лист Пуарове, забули про лист? Ні, не забув, але хто вам сказав, що листа було адресовано місьє Рено? Ну його ж знайшли в кишені плаща покійника і... і... і все, відрубав чоловічок». У листі не названо жодного імені, тому не зрозуміло, до кого його написали. Ми припустили, що лист адресований загиблому, бо знайшли папірець в кишені його плаща. До речі, Мономі, що в цьому плащі здалося мені дивним. Я виміряв його, а також зауважив, що плащ дуже поношений. А тепер думайте. Мені здалося, що ви тоді сказали про плащ просто, щоб щось сказати, зізнався я. Оце так, вигукнув Пуаро. Але ж потім. Ви бачили, що я обміряв плащ Джека Рено. Місся Джек носить дуже короткого плаща. З'єднайте ці два факти з третім. Молодий Рено поспіхом вибігав з дому після сварки, щоб встигнути на потяг до Парижа. А тепер скажіть мені, що це все означає? Розумію. До мене почало повільно доходити, що має на увазі детектив. Листа було адресовано Джекові Рено, а не його батькові. Просто юнак випадково схопив не того плаща. Пуаро кивнув. «Точно. Ми до цього повернемось пізніше. А тепер визнаємо, що лист не має нічого спільного з місьє Рено, батьком. І перейдімо до наступного пункту». «23 травня, – прочитав я, – місьє Рено свариться з сином, бо той хоче одружитись з Мартою добре, син їде у Париж. Тут мені немає чого сказати, але зміна заповіту наступного дня, очевидно, відбулася під впливом цієї розмови. Це був прямий наслідок сварки». Погоджуюсь, Монамі, принаймні поки що, але якийсь справжній мотив лежить під цим вчинком, мсьє Рено. Я здивовано витріщився на Пуаро. Злість на сина, звісно, але ж потім він написав йому у Париж теплого листа. Так стверджує Джек Рено, але довести не можемо. Гаразд, облишимо це. Ми дійшли до дня трагедії, події того ранку ви назвали у певному порядку. Чому?» Я переконався, що листа до мене Рено відправив тоді ж, коли надіслав сину від телеграму. Невдовзі він повідомив Мастерзові, що той може взяти вихідний. На мою думку, сварка з волоцюгою відбулася якраз перед тим. Не розумію, як ви це визначили, хіба що треба запитувати у мадам Добрей? Немає потреби. Я впевнений, що все було саме так, і якщо ви цього не розумієте, Гастингсе, то не розумієте нічого. Якусь мить я задумливо дивився на співрозмовника – Ну, звісно, який я ідіот. Якщо волоцюга, Жорж конно, то саме після сварки з ним місія Рено зрозумів небезпеку. Він позбувся шофера, якого підозрював як спільника конно, надіслав телеграму синові і листа вам. Пуаро сумно всміхнувся. Вам не здається дивним, що він вжив у листі ті самі вислови, що їх потім у своїй інтерпретації злочину використала мадам Рено? Якщо Сантьяго фігурувало там? І там тільки для прикриття, то для чого месь'є Рено так часто згадував цю назву, ба більше послав туди сина? Згоден, це дивно, але пояснення ми знайдемо потім. Зараз подумаємо про вечір, коли до Рено прийшла таємнича леді. Зізнаюсь, цей візит мене збиває з пантелику, хіба що це справді була мадам Добре, як каже Франсуаза. Детектив похитав головою. Ох, друже, друже, де ваша здогадливість? Пригадайте клаптик від Чека, а також той факт, що Стон розміг пригадати ім'я Беллі Дювін. Думаю, ми можемо з упевністю сказати. Саме вона писала Джекові Рено, і вона того вечора приїхала на віллу Женев'єва. Невідомо, чи хотіла вона побачити з Джеком, чи одразу поговорити з його батьком, але сталося ось що, дівчина заявила свої права на юного Рено». Можливо, показала його листи до неї, а батько спробував відкупитись від непроханої гості, виписавши чек. Белла обурено його порвала. Судячи з її листа, дівчина щиро закохалась і в джека, і гроші приймати аж ніяк не хотіла. Зрештою, Ірано якось її позбувся. Його слова, сказані дівчині, мають велике значення. «Так, так, але заради Бога, ідіть уже», – повторив я. «Слова звучать емоційно, от і все, я в них більше нічого не бачу». А нічого більше й не треба. Рено дуже поспішав спекатись Белли. Чому не тому, що розмова була неприємна? Ні, просто вона забрала в нього час, якого йому тоді бракувало. Бракувало, здивовано перепитав я. Так, і питання в тому, куди він так поспішав. Пізніше сталася пригода з наручним годинником, і вона знову показує нам, що в цьому злочині час мав дуже велике значення. От ми й наближаємось до справжньої драми. Белла Дювін пішла о пів на одинадцяту, а злочин, як ми, знаємо, було скоєно чи принаймні розіграно ще до дванадцятої години. Ми розглянули вже всі події, які передували вбивству, крім однієї. За свідченням лікаря, волоцюга на момент, коли його знайшли, був мертвий щонайменше 48 годин, а може й на 24 години довше. Тож, знаючи тільки ті факти, які я вам виклав, можу стверджувати, що той чоловік помер вранці 7 червня». Я вражено подивився на друга. Але як? Чому? Звідки ви це взяли? Бо тільки так можна логічно пояснити послідовність подій. монамія, я провів вас дорогою міркувань до самого кінця. Тепер ви нарешті зрозуміли, очевидно. Дорогий Пуеро, для мене тут немає нічого очевидного. Спочатку я ще сподівався щось зрозуміти, але тепер покинув всі надії. Той сумно подивився на мене і похитав головою. Угу. Сумно. Як же це сумно? Мати такий гострий розум і геть не володіти методом для розвитку маленьких сірих клітинок є одна гарна права. Я вас зараз навчу. Благаю, тільки не зараз. Пуаро, ви вмієте довести до сказу заради Бога. Розказуйте далі і скажіть вже мені, хто бив мсьє Рено. Цього якраз я, напевно, не знаю. Але ж ви сказали, що це очевидно. Тут у нас із вами різні цілі, друже. Пам'ятайте, ми розслідуємо два злочини, для яких у нас є необхідні два тіла. Ну ну, не треба так нетерплячитись. Зараз я все поясню. Для початку подумаємо про людську психологію. Месьєрино тричі переживав кризи, внаслідок яких змінювалася його поведінка. Уперше одразу по приїздю Мерлінбіль, вдруге після сварки з сином на тему його ймовірного одруження, втретє зранку, 7 червня. Розглянемо їх усіх. Перша криза сталася найвірогідніше після зустрічі з мадам Добрей. Друга теж пов'язана з нею, хоч і опосередковано йшлось про шлюб його сина з її донькою. А от причина третьої кризи – ми її не знаємо. Нам треба здогадатись, монамі, дозвольте запитати вас, хто, на вашу думку, спланував злочин? «Жорж Конно», – сумнівом у голосі відповів я. Саме так. Пам'ятаєте, Жиро повідомив нам Аксіому «Жінка брехатиме, щоб врятувати себе, коханого чоловіка і дитину, оскільки ми погодились, що брехати її змусив Жорж Коно, і Жорж Коно – це не Джек Рену. Виходить, що тут ми не маємо справи з третім варіантом. Якщо ж погоджуємось, що злочин спланував Жорж Коно, то і перший варіант нам не підходить». Отже, залишається другий. Мадам Рено обрехала, щоб вигородити коханого чоловіка. Тобто Жоржа Коно згодні? Так, сказав я, логічно. Супер, Мадам Рено кохає Жоржа Коно. Значить, хто такий Жорж Коно? Волоцюга. А в нас що, є докази, що Мадам Рено кохала волоцюгу? Ні, але... От і добре, ніколи не вірте теоріям, непідкріпленим фактам. Натомість ну, запитайте себе, кого Мадам Рено справді кохала. Я спантеличено похитав головою. «Усе ви чудово знаєте, кого мадам Рено кохала так сильно, що зумліла, коли побачила його мертве тіло?» Я вражено дивився на пору. «Свого чоловіка?» – видихнув я. Детектив кивнув. «Свого чоловіка або Жоржа коно, називайте, як хочете». Я не міг огоптатись. «Не може бути». «Чому не може бути?» «Хімами щойно не погодились, що мадам Добрей могла шантажувати Жоржа Конно». «Так, але хіба вона не шантажувала місьє Рено? Можливо, але...» «І хіба ми не можемо визнати, що нічого не знаємо про молоді роки місьє Рено, і що він раптово з'явився на світ як канадець рівно 22 роки тому?» «І це правда», – твердо сказав я. «Але ви, здається, випустили з уваги важливий момент. Який, друже?» «Ми визнали, що Жорж спланував злочин. Виходить, що він спланував власне вбивство?» «Звичайно, Монамі», – спокійно відповів Пуаро. «Саме це він і зробив». Розділ 21. Еркюль Пуаро пояснює. «Мій друг наквапливо почав викладати власну версію розвитку подій. Вам, Монамі, здається дивним, що людина може планувати власну смерть. Таким дивним, що ви волієте відкидати правду, називати її вигадкою, поміняти історію, яка в разів менш правдоподібна, ніж справжня». «Так місьє Рено планував власну смерть, але ви, мабуть, не врахували однієї деталі. Він не мав наміру помирати. Я здивовано похитав головою. Насправді все дуже просто, спокійно, пояснив Пуаро. Для того злочину, який придумав місьє Рено, не обов'язково було скоювати вбивство, достатньо було мати тіло. Спробуємо реконструювати події, дивлячись на них тепер під іншим кутом». Жорж Конов тік від правосуддя в Канаду. Там він одружився під вигаданим іменем, а потім у Південній Америці заробив чималий статок. Увесь цей час чоловік страждав від ностальгії за рідною країною». Минуло 20 років. Він змінився зовні і до такого ж став солідним багатієм, у якому навряд чи хтось впізнав би втікача від правосуддя. Тож конно вирішив, що тепер може спокійно повертатись в Європу. Він оселився в Англії, але літо захотів проводити у Франції. Та зла доля або дивовижна справедливість, яка змушує людину пожинати плоди власних вчинків, привела його у Мерлінвіль, де жила єдина на всю Францію людина здатна його впізнати. Звісно, коно став для мадам добре золотою жилою, з якої вона не збиралась потягнути собі багатство. Перед нею Рено був абсолютно беззбройним. І мадам гарненько за нього взялась. А потім сталося те, що мало статися. Джек Рено закохався в красуню, з якої майже щодня бачився, і захотів з нею побратись. Батька процікав. Це розлютило. За всяку ціну, він хотів не допустити шлюбу свого сина з донькою цієї пройди свідки. Джек про батькове минуле не знав нічого, а от мадам Рено знала все. Це сильна жінка, пристрасна віддана чоловікові. Він порадився з нею. Рено бачить для себе єдиний шлях порятунку – смерть. Він мусив нібито померти, а насправді втекти в іншу країну, де почати нове життя під вигаданим іменем, і де мадам Рено, зігравши роль босфішної вдови зможе пізніше до нього приєднатись. Йому необхідно контролювати всі гроші, тому він змінив заповіт. Не знаю, як саме вони мали інсценізувати смерть, можливо, за допомогою навчального скелета і підпаленого сараю, але сталася подія, яка зіграла їм на руку. В садок заліз злодій куватий волоцюга. Рено намагався його вигнати, і під час сутички волоцюга помер від епілептичного нападу. Ось і тіло. Рено покликав дружину, і вони вдвох затягли покійника в сарай, біля якого все і сталося. Це була чудова нагода розіграти смерть. Покійник не був схожий на Рено, але він був типовий француз, середнього віку, і цього було досить. Думаю, вони сіли на лавочці неподалік від сараю і далеко від зайвих вух та обговорили деталі – План склався швидко. Пізнавати тіло мала тільки мадам Рено, Джека Рено і шофера, який два роки прослужив господареві, треба було прибрати з дороги. служниці француженки навряд чи пізнали б, що тіло належить на їхньому панові, та й Рено постарався, щоб усі, хто не дивитиметься дуже уважно, Нічого не помітили. Мастерза відправили Джекові надіслати телеграму і спрямували у Банайанус Агерос, щоб надати правдоподібність історії мадам Рено. Написали лист імені, дивакуватому детективу, про якого чув Рено. Він подумав, що прохання про допомогу справить враження на слідчого суддю, який вестиме справу. Так воно і сталося. Тіло було цю, вони одягли в костюм Рено, а стару сорочку і штани покинули біля дверей сараю, не наважившись занести в будинок. А потім, щоб історія мадам Рено звучала правдоподібніше, встромили кинджал йому в груди. Уночі Рено зв'язав дружину, викопав могилу якраз в тому місці, де він, як знав, має бути бункер, адже тіло неодмінно мають знайти. «Мадам добре, не повинна нічого запідозрити». А поки-поки навіть шукують, мене трохи часу і несхожість буде важче виявити. Після цього Рено мав забрати старий одяг, піти на станцію і непоміченим сісти на потяг, який прибуває одразу після півночі о 00.10. Оскільки мадам Рено мала вказати, що злочин було скоєно о 2 годині ночі, ніхто не запідозрив би втечу цим шляхом». Тепер ви розумієте, яким невчасним виявився візит закоханої в Джека Белли. Кожна хвилина затримки могла стати фатальною для його планів. Нарешті Рено вдалося її спекатись. До роботи. Він залишив вхідні двері прочиненими, щоб складалось враження, ніби вбивці зайшли через них. З'язав мадам Рено і заткнув їй рота. І то міцно, а не так, як 22 роки тому, коли через легко зав'язані мотузки підозри впали на спільницю злочину. Проте історію він використав ту саму, підтвердивши теорію про неоригінальність людського мозку. Ніж була холодна, він одягнув плаща на спідню білизну, вирішивши потім вкинути його у яму з мерцем. Рено через вікно і розрівняв після себе землю на клумбі, прибравши зрадливі сліди. Пішов на безлюдне поле для гольфу, викопав могилу, а потім... Що ж сталося потім? А потім, похмуро сказав Пуаро, справедливість, якої він так довго уникав, його наздогнала. Невідома рука вдарила його кінчаном спину. Тепер Гастінгсе, ви розумієте, що я маю на увазі, коли кажу про два злочини? Перший, що його самовпевнено, місьє Рено просив нас розслідувати розкритий. Але за ним стоїть іще одна загадка. І розгадати її буде нелегко, бо злочинець мудро скористався засобами, підготованими Реною. Це дуже заплутана і непроста таємниця. І молодому детективу від такому, як Жиро, який зовсім не знається на людській психології, вона майже, напевно, не під силу. «Погорови неймовірні!» – захоплено вигукнув я. «Просто неймовірні! Ніхто, крім вас, цього не розгадав би!» Здається, мої слова йому сподобались. Вперше в житті бельгієць сидів майже збентежений. «Підний Жиро!» – сказав він, марно силкуючись зобразити скромність. Він, звичайно, не дурний, йому просто раз чи два випала на долю невдача. Наприклад, його вела в оману чорна волосина, обмотана навколо кинджала. Правду кажучи, Пуаро, задумливо мовив я, я досі так і не зрозумів, кому належала та волосина. Мадам Рено, звісно, от де нашому детективу серйозно не пощастило. Її волосся колись чорне тепер майже повністю посивіло, і волосина могла виявитись і світлою. В такому разі Жеро міг би легко себе переконати, що волосина належить Джекові Рено. Та все це деталі, а деталі мусить завжди пасувати до теорії. Хіба Жеро не знайшов на долівці сараю слідів двох людей, чоловіка і жінки? І як ці сліди допасовуються до його теорії про те, що Джек Рено вбивця? Я скажу вам ніяк. Тож більше про сліди він не згадуватиме. Ну і хіба це методична робота, видатний жиро? Та наш видатний жиро – просто кулька, надута власною зарозумілістю. А я, Еркюль Пуаро, якого він зневажає, стану тоненькою голочкою, яка проколе ту кульку. Оце так. І мій друг виразно махнув рукою, а потім, заспокоївшись, додав – не сумніваюся, Гастінгсе, коли мадам Рено тяметься, вона розкаже всю правду, адже вона ніколи й думати не могла, що її сина звинуватять у вбивстві. Він же мав спокійнісінько собі поплисти у Південну Америку на Анзорі. Ах, оце жінка, Гастінгсе, яка сила, яка витримка. Тільки один раз вона дала слабину, коли джек раптово став на порозі дому, в неї вихопилося. Це вже не має значення. Тепер. І ніхто на ці слова не звернув уваги, ніхто не зрозумів, які вони важливі. Уявіть, що за роль довелося їй зіграти цій бідній жінці, який шок вона пережила, коли пішла упізнавати тіло, і замість того, щоб побачити нещасного волоцюгу, уздріла справжній труп власного чоловіка, який, як вона вважала, перебуває вже далеко і в безпеці. Не дивно, що вона зомліла. Але попри гори й розпач, як уперто, вона продовжувала грати свою роль, хоча скільки болю мала ця гра їй завдавати, Мадам Рено аж ніяк не зможе спрямувати нас і підказати, хто справжній вбивця. Заради власного сина вона мовчатиме, що його батько колишній Жорж коно злочинець. А найприкріше для неї те, що довелось визнати. Мадам Добрей таки була коханкою її чоловіка, адже інформація про шантаж могла б розпалити небажані підозри. Як мудро відповіла мадам Рено слідчому судді, коли той запитав її, чи немає Рено таємниць в минулому. «Я певна, нічого настільки романтичного. Цей поблажливий тон, ця печальна насмішкуватість, неймовірно. Месьє, оте, негайно відчув себе мелодраматичним дурним. Отак, це видатна жінка. Вона кохала злочинця і в коханні своєму продемонструвала справжнє багородство. Детектив замріяно задивився на море. Дозвольте вас запитати ще одне, – перебив я його роздуми. – До чого тут шматок труби? Хіба ви досі не зрозуміли? Щоб розбити обличчя жертви до неупізнаваності, саме ця труба найперше скерувала мене на неправильний шлях. А той ідіот жиро рачкував довкола, шукаючи недопалки і сірники. Хіба я не казав вам, що речовий доказ довжиною два фути так само важливий, як і предмет довжиною два дюйми? «Що ж, тепер Жиро соромиться», – квапливо закивав я, – щоб Пуароб у не згадав і про мої хибні висновки. «Гадаєте? Але ж цей бравий детектив знайшов правильну людину, хоч і застосовуючи неправильні методи, і дасть забрати в себе перемогу. Але ж почав я і замовк, нарешті зрозумівши, як усе можна обернути». «Бачите, Гастінгсе, нам треба починати все спочатку. Хто вбив мсьє Рено? Той, хто перебував неподалік від вілли тієї ночі. Той, кому його смерть була б вигідна. Джек Рено на роль злочинця Отже, якраз підходить. До того ж, це могло бути випадкове вбивство, а ще кинджал. Я здивовано поглянув на Пуаро. «Я так розумію», – сказав я. «У тілі волоцюги знайшли кинджал, який належав місіс Рено. Значить, їх таки було два». Саме так. І оскільки вони були одинакові, логічно припустити, що другий був у Джека Рено. Але це мене не тривожить. Кенжал насправді міг належати і іншій людині. І я навіть здогадуюсь, кому. Той ж найгірше. Що я можу закинути Джекові Рено – це не психологічний мотив, а спадковість. Спадковість, мона мій, який батько такий син. Джек Рено нащадок Жоржа Конно. Мій друг говорив так впевнено і похмуро, що я, мимоволі, теж спохмурнів. А який іншій людині міг належати кинджал? Ви казали, що знаєте? запитав я після нетривалої важкої мовчанки. Перш ніж відповісти, поаро витяг з кишені старовинного годинника і глянув на циферблат, у котрій вирушає вечірній пором скале, десь о п'ятій, якщо я правильно пам'ятаю. Дуже добре, в нас є час. Ми що вертаємося в Англію, так, друже? Навіщо? Щоб знайти можливого свідка? І хто ж це? І з таємничою усмішкою детектив відповів «Міс Белла Дювін. Але як ми її знайдемо? Ми ж нічого про неї не знаємо». «Не знаємо, але можемо здогадуватись. Найперше, нам, напевно, відомо, що її звуть Белла Дювіна, оскільки містер Стонор чув це ім'я і не думаю, що в зв'язку з сімейством Рено значить ця пані може бути акторкою». Джек Рено був молодим, 20-річним, багатієм, тож зірка з цей нелегко могла стати його першим коханням. На це вказує також те, що месь'є Рено старший намагався позбутися її за допомогою чеку. Думаю, ми досить легко її знайдемо, та ще й маючи оце. І Поро вийняв світлину, яку нещодавно знайшов серед речей Джека Рено. «З любов'ю Белла». Такий надпис красувався в кутку – та не він привернув мою увагу. Німок був не чіткий, але обличчя, зображене на ньому, я чудово знав. Мені аж холодом сипнуло поза коміром. Із картинки на мене дивилась попелюшка. Розділ двадцять другий. Я знаходжу кохання. Хвилину чи дві я сидів, як громом прибитий, тримаючи світлину в руці, а тоді зібрав всю свою волю в кулак, щоб здавалось, ніби я цілковито спокійний, і віддав картку Пуаро. Потім тайком кинув на нього швидкий погляд, невже він щось помітив? Але на моє полегшення чоловічок, здається, зовсім на мене не дивився, мабуть не звернув уваги на моє збентеження. Він підвівся. «Не можна гаяти ні хвилини, пора їхати. Погода гарна, хвиль на морі не буде. Ми збирались так швидко, що й подумати, мені не було часу. Але коли я нарешті опинився на борту порому на самоті з собою... Поро, як завжди, крутив головою і дихав за методом лавергії, то спробував зібрати думки докупи і проаналізувати факти. Що знав мій друг? Чи відомо йому, що моя знайома з потяга і Белла Дювін – це та сама особа? Чому він ходив у готель-маяк? Через мене чи з якоїсь іншої, серйознішої причини? У будь-якому разі для цього йому знадобилось шукати дівчину – Невже він вважав, що вона була свідком злочину Джека Рено? А може, підозрював? Але цього не може бути. Що могла мати дівчина проти старого Рено? У неї не було жодного мотиву, щоб бажати його смерті. І що могло привести її назад на віллу, на місце злочину? Я ще раз перебрав у голові факти. Після нашої з нею зустрічі вона зійшла з потяга в калей, залишилась там. Не дивно, що на поромі я дівчини не бачив». Якщо вона пообідала в Кале, а потім сіла на потяг до Мерлінвіля, то прибула на віллу Женев'єва якраз тоді, коли казала Франсуаза. То що ж Бела робила після того, як вийшла з будинку о 10 -тій? Вона могла б або піти оселитись в готелі, або сісти на потяг до Кале, а потім... Злочин було скоєно у вівторок вночі, а в четвер воно знову з'явилось у Мерлінвілі. Виходить, Белла взагалі не виїжджала з Франції. Я в цьому сумнівався, що тримало її в цій країні. Невже вона сподівалася щораз зустрітись з Джеком Рено? Я сказав їй, що вона пливе у Південну Америку, тоді ми всі так думали. Але дівчина, можливо, знала, що Анзора так нікуди й не вирушала. Та для цього вона мала зустрітись з Джеком, мабуть, саме це й припустив Пуаро. Саме тому й шукав мою знайому. Чи могло статись таке, що Джек Рено, повернувшись, щоб зустрітись з Мартою Добрей, Замість неї раптом зітнувся з белою Дювін, дівчиною, чиї почуття так безжалізно розтоптав. Раптом у темряві розгубленості, що мене огорнуло, замріло світло. І якщо все, що сталося саме так, як я собі уявив, значить у Джека могло з'явитись алібі. Але в такому разі чому він не виправдовувався? Чому чесно не розказав, що сталося тієї ночі? Боявся, що Марта добре дізнається про його колишню пасію». Я невдоволено похитав головою. У Джека з Беллою не було серйозних стосунків, просто юнацьке захоплення. До того ж, цинічно, подумав я. Навряд чи небагата французька дівчина та ще й до нестями закохана відмовилася б від сина-мільйонера через якусь інтрижку. У Дуврі на причалі до мене приєднався Бадьорий і усміхлений Пуаро, і ми разом сіли на потяг». До Лондона доїхали без пригод і вже о дев'ятій вечора ступили на перон. Я думав, що ми одразу поїдемо додому і ляжемо спати, щоб вранці взятись до роботи, але у мого друга були інші плани. Не можна гаяти ні хвилини, монамі. Новини про арешт з'являться в англійських газетах тільки післязавтра, але нам однаково не можна гаяти ні хвилини. Я не дуже зрозумів, до чого він хилить, але просто запитав, як ми збираємось шукати дівчину. «Пам'ятаєте Джозефа? «Аронза, театрального агента. Ні, я допоміг йому в одній справі, тоді шукали зниклого японця-сумоїста. Це не був гучний злочин, але колись я вам про нього розкажу. Аронз допоможе нам надпасти на слід панни, яку ми шукаємо. Нам не одразу вдавалось знайти самого містера Аронза, але коли після півночі ми нарешті з ним зустрілись, він якнайтепліше привітав Поаро і запевнив його, що допоможе нам чим тільки зможе». Місьє Аронця, мені треба знайти юну дівчину на ім'я Белладювін. Дювін. Белле Дювін? Чув це ім'я, але зараз не пригадаю де, в якому жанрі вона працює. Цього я не знаю, відказав Пуаро. Але ось її світлина. Містер Аронц поглянув на картку і лице його проясніло. Зрозумів, клацнув він пальцями. Це одна з сестер Дульсібелла. Сестер Дульсібелла? Так, дівчата-акробатки, танцівниці та співачки роблять чудові сальто. Думаю, вони десь на гастролях або набирають сил після виступів. Останні два чи три тижні були з програмою у Парижі. А ви зможете дізнатись, де вони тепер? За виграшки, йдіть спати, а вранці я надішлю вам вісточку. Заручившись цією обіцянкою, ми вирушили додому. Наш знайомий, як виявився, умів тримати слово, об одинадцятій ми отримали записку сестри Дюльсі Белла... «Виступають у міському театрі в Ковентрі. Успіхів!» Негаючись, ми вирушили в Ковентрі. Пуароне пішов у театр одразу, а тільки купив квитки на вечірню виставу. Постановка була вкрай нудна, а може, то просто я не був в настрої. Родина японців танцювала на канаті. Якісь модники в зелених костюмах з акуратно прилизаним волоссям викрикували не дуже пристойні жарти і весело танцювали. Огрядна Примадонна співала неймовірно високим голосом, а за нею вийшов комік, який називався містером Джорджем Робі, проте смішив публіку далеко не так успішно. Нарешті оголосили номер сестер Дульсібелла. Серце у мене мало не вискочило з грудей, ось вона вийшла на сцену. Ось вийшли на сцену вони обидві: одна темноволоса, друга русява. Однакові на зріст і дуже схожі в коротких пишних спідничках із велетенськими бантами. Сестри мали вигляд двох грайливих маленьких дівчаток. Вони почали співати, і їхні свіжі тонкі голоски наповнили зал. Номер був справді симпатичний. Дівчата зграбно танцювали і продемонстрували кілька акробатичних трюків. Пісеньки їхні були дотепні й гарні. Наприкінці виступу сестер вітали щирими й щедрими оплисками. Це був справжній успіх. Раптом я відчув, що не можу більше сидіти в театрі. Мені забракло повітря. Я прошепотів на вухо поаро, що мушу вийти на двір. Звичайно, йдітьмо на мі. Мені тут дуже весело, я побуду до кінця вистави. Зустрінемось потім. Вийшовши з театру, я подався просто в готель, який стояв через дорогу. Зайшов у вітальню, замовив собі віскі з содовою і сівпити свій гіркий трунок, задумливо вдивляючись у порожню чорну пащу каміна. Минуло трохи часу, і я почув, як відчиняються двері. Повернув голову, сподіваючись побачити на порозі Пуаро, і різко зірвався на ноги. У дворях стояла попелюшка. Вона заговорила квапливо і тихо, важко дихаючи. «Я бачила вас в глядяцькій залі. Вас і вашого друга. Коли ви встали і вийшли, я побігла за вами. Як ви опинились тут, у Ковентрі? Що тут робите? Той чоловік, який сидів поряд з вами, він детектив?» Дівчина тремтіла на порозі і шаль, якою вона закуталась, упала з її плечей. Я помітив, як побіліли її щоки під рум'янами і почув у її голосі страх. Цю мить я зрозумів усе, чому Паро шукав її, чого вона боялася, і зрозумів власне серце. Так, обережно відповів я. Він шукає мене? видихнула, Ане, – сказала дівчина. Я не відповів, і вона упала на крісло біля дверей, заливаючись сльозами. Я став перед белою на коліна, обняв і прибрав волосся з її лиця. Не плачте, маленька, заради Бога, не плачте, тут ви в безпеці, я про вас подваю. Не плачте, Люба, я знаю, знаю все. О, ні, не все. Мабуть, усе. За хвилину, коли її ридання трохи стишились, я запитав це ж ви тоді забрали кинджал, правда? Так. «Це тому ви так хотіли, щоб я показав вам місце злочину, і тому вдавали, що зомліли?» Дівчина знову кивнула. «Дивно, але я аж прояснів. Цей мотив здався мені значно благороднішим за порожню цікавість, яку я приписав Беллі на самому початку. Як гарно вона зіграла того дня свою роль, хоча, мабуть, боролась зі страхом і трепетом. Бідна душа, яка несла тягар необдуманого вчинку. «Чому ви забрали кинджал? запитав я співчутливо. Вона відповіла просто як дитина. Боялась, що на ньому будуть відбитки пальців. «Хіба ви не пам'ятали, що були в рукавичках?» Вона спантеличено похитала головою, а потім затинаючись запитала, «Ви здасте мене, здасте поліції? Святий Боже! Звісно, що ні!» Вона подивилась мені в очі довгим і щирим поглядом, а потім запитала тихо-тихо, наче боялась сама себе, «Чому?» Дивно було освітчуватись в коханні в цей час і в цьому місці. Бог свідок, навіть у найхамерніших своїх фантазіях. Я не уявляв, що кохання прийде до мене в таких обставинах. Але я чесно зізнався, тому що я кохаю вас, Попелюшко. Вона опустила голову, засоромлена і надламаним голосом промовила. «Ні, ні, якби ви тільки знали...» А Потім, опанувавши себе, твердо подивилась мені в лице і запитала... «Що ж тоді ви знаєте? Знаю, що пізно ввечері того дня ви прийшли до містера Рено. Він запропонував вам чек, але ви середито його порвали. Потім вийшли з будинку і... Я замовк. Кажіть далі. Не знаю, чи ви знали, що Джек Рено мав приїхати в ту ніч. Може, просто сподівались на зустріч, з ним сумували. Тому безцільно блукали неподалік від будинку. Перед тим, як мало пробити 12 ви помітили на полі для гольфу «Чоловіка». Я знову замовк. Правда про події тієї ночі блискавкою осяяла мою уяву. Ще коли Белла зайшла в кімнату, але тепер картина постала у мене перед очима ще переконливіше. Я пригадав те місце між лопатками на плащі містера Рено, а ще неймовірне відчуття, ніби покійник воскрес, коли вперше побачив такого схожого на нього сина Джека. «Кажіть, далі!» – рівним голосом повторила дівчина. Він, мабуть, стояв до вас спиною, але ви впізнали його, бо думали, що впізнали. Постава була така знайома, і плащ теж. Я перевів подих. Коли ми з вами зустрілись в потязі, ви сказали мені, що маєте гарячу голову, і що одного разу ви через власний норов мало не втрапили в халепу, але в листі до Джека Рено. Ви йому погрожували, і коли ви побачили його там, то мало не збожеволіли від злості й гремнощів». Замахнулися кінчалом і встромили його в тіло. Впевнений, ви не хотіли його вбивати, але вбили попелюшку. Вона заховала обличчя в долонях і сказала глухо, так і було. Так, ця картина ніби стала у мене перед очима, коли ви розказали. А тоді різко повернулись до мене. І однаково ви кохаєте мене, попри те, що я зробила, як ви можете мене кохати? Не знаю, втомлено відказав я. Думаю, кохання не питає, коли і як йому приходити. Я намагався не закохатись від першого дня, коли вас побачив. Але в мене не вийшло. Кохання виявилось сильнішим. Після цих моїх слів дівчина раптом осіла на підлогу і заридала з новою силою. О, ні, я не можу, голосила вона. Що мені робити? Як вчинити? Ох, бідна я бідна. Скажіть, чи мені хто-небудь що робити? І знову я упав коло неї на коліна і заспокоював, як міг. «Не бійтеся мене, Белло, заради Бога, не бійтеся, я кохаю вас, але нічого від вас не чекаю навзамін, тільки дайте мені допомогти вам, кохайте його, якщо не можете інакше, але дайте мені допомогти вам, як не може допомогти він». Раптом вона заумерла у мене в руках, потім підвела обличчя і подивилась мені в очі. «Ви подумали, прошепотіла, подумали, що я кохаю Джека Рено?» А потім навспів сміючись, а напівплачучи кинулись мені на шию і обійняла міцно-міцно». Притиснувши своє мокре від сліз, ніжне личко до мого лиця. Ні, я кохаю вас, шепотіла вас, кохаю вас. Її губи торкнулись моєї щоки, а потім зайшли мої вуста і поцілували солодко і палко, так пристрасно, як я й уявити не міг. Ніколи не забуду того вогню і свого здивування ніколи поки живу. Зарепіли, відчиняючись двері, ми вдвох аж підскочили. На порозі стояв пуаро, уважно дивлячись на нас. Я, не вагаючись ані секунди, підскочив до нього і схопив його за руку. «Швидко», – гукнула дівчинки, – «тікайте, бежіть, я його затримую». Кинувши на мене прощальний погляд, вона вискочила з кімнати, я тримав детектива в залізних обіймах. «Мона мій», – м'яко сказав він, коли минуло трохи часу, – «у вас дуже гарно виходить тримати. Коли сильний чоловік хапає мене в обійми, я стаю безпомічна, як дитина». Але стояти так трохи незручно і навіть дещо смішно. Давайте сядемо і заспокоїмось. А ви не побіжите за нею? Ні, я вам що, жиро? Відпустіть мене, друже. Я глянув на нього з підозрою, пам'ятаючи, що у спритності з ним не зрівняюсь, але розімкнув обійми. Чоловічок упав у крісло, ніжно потираючи зап'ястки в тих місцях, де я його тримав. Гастінгс, коли ви хвилюєтесь, то стаєте сильним, як бик». Але невже ви вважаєте, що повелись зі старим другом добре? Я ж показав вам світлину, а ви навіть знаку не подали, щоб впізнали дівчину. А Нащо вам було знати, що я її впізнав сердито озвався я. Виходить, Поаров все знав, мені не вдалося його обманути. Охо ох, хо, ви ж не знали, що мені все відомо. А зараз ви дали дівчині втекти. І це після того, як ми ледве її знайшли. гастинг, це пора ставити питання, руба. Ви працюєте зі мною чи проти мене? Якусь мить я не міг здобутись на відповідь. Мені дуже не хотілося розходитись зі старим другом, але доведеться. Чи зможе він колись мене пробачити? Поки що Пуаро був дуже спокійний, але я знав, що він чудово вміє тримати себе в руках. «Пуаро», – сказав я. «Вибачте, визнаю, я повівся дуже нешляхетно стосовно вас, але іноді доводиться ставати перед вибором. Боюся, відтепер мені доведеться піти власним шляхом». Бельгієць кивнув раз, а тоді другий. «Розумію», – сказав він, – насмішкуватий вогник в його очах погас, і він заговорив так м'яко і щиро, що я аж здивувався. «Це ж воно, правда? Кохання прийшло у ваше серце, і не так, як ви уявляли, пишним і золотим, а сумним і болісним. Що ж, я ж вас попереджав. Коли зрозумів, що кенджал могла взяти та дівчина попереджав вас, може, ви навіть пам'ятаєте, але було вже пізно. Але розкажіть мені, що ви знаєте?» Я подивився йому прямо в очі. Ваші слова не дивують мене, Пуаро. Хочу, щоб ви це розуміли, але якщо ви хочете й далі шукати місць Дювін, зрозумійте одне. Якщо ви гадаєте, що вона має стосунок до цього злочина, або що це вона була тією таємничою леді, яка відвідала містера Рено у вечір на перелодні вбивства, то ви помиляєтесь. Я їхав із нею того дня одним потягом, коли вертався з Франції і розійшовся на вокзалі Вікторія в Лондоні, тож вона не могла потрапити у Мерлінвіль аж ніяк. О, Пуаро задумливо подивився на мене. І ви поклялись б у цьому в суді? Поклявся б. Пуаро встав і вклонився. Монамі. Хай живе кохання. Воно здатне творити дива. Кохання сильніше навіть. За Еркюля Пуаро. Розділ двадцять третій. Важкі часи. Після важких переживань завжди приходить усвідомлення. Спати я лягав з відчуттям тріумфу. А прокинувся... З усвідомленням щодо вирішення проблеми мені ще як до неба. Алібі, яке я так несподівано вигадав, було звичайно гарно, і завдяки йому Беллі вдасться уникнути кари. Ніхто не став би підозрювати, що я навмисно вигороджую дівчину. Ми не були давніми друзями, власне, легко можна було довести, що бачились ми лише тричі. Отже, моя спонтанна ідея була чудова. Навіть Поаро, визнав, що це алібі сильніше за його проникливий розум». Але я розумів, що мені треба бути дуже обережним, тому що мій маленький друг довго вагатися і бентежитись не вміє. Я занадто добре знав і поважав його талант, щоб повірити, що він спокійно прийме поразку. Якщо порівнювати його розум і мій, то мені, очевидно, похвалитись буде нічим, отже, Пуаро рано чи пізно обійде перешкоду, яку я для нього створив. І в той найнесподіваніший момент – та за сніданком ми зустрілись так, наче вчора увечері нічого не сталося. Бельгієць був бадьорий, як завжди, але мені здалося, що на мене він поглядав незвично холодно. Після сніданку я заявив, що хочу прогулятись. Очі детектива зловтішно блиснули. «Якщо ви хочете щось розвідати, прошу, не тривожтесь, я можу повідомити вам усе, що ви хочете знати. Сестри Дульсібелла Белла скасували контракт і виїхали з Ковентрі, невідомо куди». «Як мені вам вірити, Пуаро?» «Вірте, Гастінгси!» Дізнався про це сьогодні зранку з надійних джерел. «А хіба ви гадали, що дівчата вчинять інакше?» «І справді, що їм іще залишалось робити?» «Попелюшка скористалась тим шансом, який я їй дав, і негайно втекла від переслідувача. Саме цього я й хотів, але тепер відчував на своїх плечах тягар нових труднощів». У мене не було жодного зв'язку з дівчиною, а повідомити її про лінію захисту, якої я збирався дотримуватися, треба було негайно. Я мав слабку надію, що вона спробує якось дати мені про себе знати, але розумів, що навряд чи це станеться. Вона ж, мабуть, уявляла, на який ризик може наразитись, якщо листа перехопить Пуаро. Він може знову написати на її слід. Ні, Белла могла зробити тільки одне – зникнути назавжди. «А що ж у цей час робив детектив?» Я підозріло покосував на свого друга. Він був сам невинність. Сидів і задумливо вдивлявся кудись вдалечінь. Надто задоволеним життям він був, щоб я міг заспокоїтись. За багато років життя пліч-опліч я встиг переконатись, що менше небезпечним він був на вигляд, то небезпечнішим був насправді. Його мовчання мене спантеличило. Помітивши тривогу в моїх очах, Пуаро прихильно всміхнувся. «Дивуєтесь, Гастінгси, питаєте себе, чому я не кинувся на пошуки дівчини?» «Ну, ви майже вгадали. Якби ви були на моєму місці, то не сиділи б спокійно вдома, це точно. Але я ж не з тих, хто любить гасати по країні, шукаючи голку в копиці сіна, як ви, англійці, любите казати. Ні, хай матмазель Белладю він тікає. Не сумніваюсь, свого часу я знайду її, а доти почекаю». Я з сумнівом подивився на чоловічка. Невже він хоче обвести мене круг пальця? Я роздратовано подумав, що навіть у нинішній ситуації він на коні. Моя вчорашня тріумфальна зверхність почала випаровуватись. Я дав дівчині втекти і придумав чудовий план, як врятувати її від кари. За спонтанний злочин, але заспокоїтись не міг. Залізний спокій Пуаро збурював у моїй душі неймовірну тривогу. «Мабуть, – сказав я якомога байдужіше. – Мені не варто питати вас про ваші плани, я більше не маю права знати про них. – Зовсім ні, Гастінгсен, ніяких секретів, ми негайно повертаємось у Францію. – Ми? – Так, ми, ви ж дуже добре знаєте, що татусь Пуаруа не може залишити вас без нагляду. – Правда, друже? – Але якщо ви хочете залишитись в Англії, то будь ласка. – Я похитав головою. – Детектив казав правду, я не міг залишити його без нагляду, і хоча на його довіру після всього, що сталося розраховувати, не доводилось, я принаймні зможу стежити за Пуаро, адже тільки він міг становити загрозу для Белли. Жеро і французька поліція нічого про неї не знали, тож мені не можна було спускати з нього очей. А він уважно дивився на мене, поки всі ці думки метались в моїй голові і задоволено кивав. «Я все правильно кажу, хіба ні?» Знаю, що ви могли б кинутись за мною, нап'явши штучну бороду, але навіщо потрібен цей цирк? Їдьмо краще спокійно разом, не хочу, щоб над вами сміялися. Добре, але задля справедливості хочу попередити вас. Знаю, знаю, тепер ви мій ворог. Гаразд, будьте ворогом, я не проти. Ну що ж, тепер, коли ми все узгодили, я теж не проти. Ах, як же ви, англіці, любите чесну гру? Ваша совість чиста, то рушаймо негайно». Важить кожна хвилина, тут в Англії ми пробули недовго, але маємо важливі результати. Я дізнався те, що мене цікавило. Останні слова Пуаро промовив начебто весело, але в його голосі я вчув приховану погрозу. А про те, почав я із замовк, а про те, як ви кажете, безперечно ви задоволені власним вчинком. А от мене тривожить доля Джека Рено. Джек Рено, я вражено заумер. «Про нього я гад забув. Фінах сидить у в'язниці, і важка тінь гільйотина висить над його головою». Мій раптом перестав здаватись мені таким добрим. «Можливо, я врятував Беллу, але натомість послав на смерть невинну людину?» І з жахом я відкинув цю думку. «Ні, його не стратять, якось виправдають, звісно, виправдають, та липкий страх знову огорнув мої груди». А що, як не виправдають? Що тоді? Невже ця смерть буде в мене на совісті? Жахливо. Мені доведеться стати перед вибором, Белла чи Джек Рено. Серце веліло мені рятувати кохану дівчину за всяку ціну, але ж не коштом іншої людини. Що сказала б на це сама Белла? Я пригадав, що не повідомив її про арешт Джека Рено, але та обставина, що дівчина не знала про ув'язнення колишнього коханця не змінювала факту, що злочину він не скоював. Якби вона знала про арешт, як уточнила б, невже дозволила б врятувати власне життя, занапастивши Джекове? Звісно, зараз їй не варто було ухвалювати поспішних рішень. Джека Рено можуть і мусять виправдати і без її участі. Добре, якщо так, а якщо ні? Жахлива ситуація, виходу з якою я не бачив. Мені подумалось, що дівчину навряд чи засудили б до найвищої міри покарання. Адже вона скояла вбивство за інших обставин, Белла могла б розповісти про ревнощі, про надзвичайне збудження, та й молодість і краса свідчили б у суді на її користь. Той факт, що замість Джекарену жертвою випадково виявився його батько, не змінив би мотиву злочину. А втім, хай би, яким поблажливим був висновок судді на Беллу чекало б тривале ув'язнення. «Ні, дівчину треба захищати». Але Карено теж треба рятувати. Як це зробити, я до пуття не знав. Та я вірив у силу розуму Пуаро. Він знає, хай би що сталося, він зуміє врятувати невинного. Зуміє знайти виправдання, хай навіть неправдиве. Може, це буде важко, але детектив щось придумає. Белла птече, Джекарено виправдають, все закінчиться добре. Так, я повторював собі раз по раз, але на дні мого серця однаково врушився холодний страх». Розділ 24. Врятуйте його. У Францію ми прибули на вечірньому поромі і вже наступного ранку були в Сент-Омері, куди Джека Джекарено. Пуаро негайно вирушив до месьє Оте проти моєї компанії. Він, здається, не заперечував, тож я пішов з ним. Після деяких формальностей нас повели в кабінет слідчого судді. Він привітав нас дуже тепло. «Мені сказали, що ви повернулись в Англію, месьє Пуаро. радий, що насправді ви лишились тут». Я справді їздив в Англію, але ненадовго. Дещо шукав, думав, що це допоможе розслідування. І що допомогло? Детектив станув плечима, месь'я Оте сумно кивнув. «Боюсь, нам доведеться визнати поразку. Той пес Жиро не знає, що таке добрі манери, але ж він і розумний. Навряд чи він помилився. Гадаєте?» Тепер уже слідчий станув плечима. «Ну, якщо чесно, між нами, звісно, хіба вам на думку спадають якісь інші варіанти? Якщо чесно, то я бачу багато слабких місць у його аргументах. Яких? Але Пуаро не став уточнювати. У мене склалось таке загальне враження, натомість відповів він. Мені сподобався цей юнак, шкода було б думати, що він скоїв такий жахливий злочин. До речі, що він каже на свій захист?» Слідчий суддя зітхнув. «Я його не розумію. Молодик, здається, взагалі не здатен постояти за себе. Ми ледве смусили його відповідати на запитання. Рено просто відмовляється брати на себе провину, але нічого конкретного сказати не може. Завтра я знову допитуватиму його. Не хочете скласти мені компанію? Ми охоче прийняли пропозицію. А як почувається мадам Рено? Досі не прийшла до тями. Та це навіть добре для бідної жінки, скільки всього впало на її голову». Лікарі кажуть, що загрози її життю немає, але коли мадама тямиться, їй не можна буде хвилюватись. Думаю, її нинішній стан спричинено не так подіями, як шоком від арешту сина. Жахливо буде, якщо її душевне здоров'я похитнеться. Але я не здивуюсь. Місія Оте відкинувся на стільці, багатозначно киваючи з якимось навіть похмурим задоволенням, передбачаючи страшну перспективу для місіс Рено». Але вже за мить зірвався на ноги і вигукнув. «О, я згадав, в мене є для вас лисниць, я Пуаро. Де ж це я його поклав?» І слідчий суддя почав порпатись в паперах на столі. Минула добра хвилина, поки він нарешті знайшов конверт і простягнув детективові. Його надіслали на мою адресу і попросили передати вам, але ви не дали мені своєї адреси, тож я не міг цього зробити». Пуаро уважно розглянув конверт. Він був вузький і довгий, підписаний невідомою особою, але, судячи з почерку, жінкою. Чоловічок не став його розкривати, а поклав кишеню і підвівся. «Тоді до завтра. Дякую за вашу люб'язність. Прошу, прошу, я завжди до ваших послуг. Ці молоді детективи, такі як жировці, однакові, грубі, зневажливі, вони не розуміють, що слідчий суддя мого хм, досвіду мусить бути проникливим». «Мати розвинене чуття, люб'язність старої школи мені більше до смаку, тому, дорогий друже, звертайтесь до мене за будь-якої потреби, бо ми з вами трохи щось в цьому житті знаємо, чи не так?» Із щирим сміхом, задоволений собою і нами, слідчий провів нас за двері. Соромно сказати, але щойно опинившись у коридорі, поро процідив. «Марнославний старий ідіот оцей, оте, дурнея шкода. Виходячи з будинку, ми мало не лобами буцнулись з Жиром. Той, здається, був дуже задоволений собою. «Ага, Мсьє Пуаро», – безтурботно озбався він. Та ви повернулись з Англії?» «Як бачите», – відказав бальгієць. «Скоро нашу справу буде завершено». «Гадаю, ви маєте рацію, Мсьє Жиро». Пуаро говорив тихо і смутно, що, здається, потішило співрозмовника. У цього злочинця явно кишка тонка. «Навіть не думає захищатись, неймовірно!» «Неймовірно, аж наводить на роздуми, а геш?» – скромно зауважив Пуаро. Але Жеро його не слухав. Він самозакохано помахав ціпком. «Ну, гаразд, місьє Пуаро, до побачення. Я радий, що ви нарешті визнаєте винурено!» Пардон, аж ніяк не визнаю, Джек Рено невинний, якусь мить жиро вражено дивився на мого друга, а тоді весело розсміявся і постукав себе по лобі. Божевільний. Пуаро випростався, в очах у нього блиснув небезпечний вогонь. Месьє У увесь час нашого знайомства ви ставились до мене вкрай неувічливо. Відчуваю вас, треба провчити, я готовий закластись з вами на 500 франків, що знайду вбивцю месьє Рено раніше за вас. Ви згодні? Той здивовано витріщився на маленького бельгійця і знову пробурмотів божевільний. То як, повторив Поро. Закладаємось. Не хочу я ваших грошей. О, не хвилюйтесь, вам не доведеться брати їх від мене, бо виграю я. Гаразд, якщо так, то я згоден. Ви тут казали, що мої манери вам не подобаються. Так от, раз чи два ваші манери дратували мене. Приємно чути, всміхнувся Поаро. Гарного вам нямці жиру. Ходімо, ґазтінксе. Поки ми йшли вулицею, я не зронив ні слова. На серці у мене лежав камінь. Детектив недвозначно дав зрозуміти, що збирається робити далі, і я, як ніколи, сумнівався у власній здатності захистити Беллу від наслідків її необдуманого вчинку. Неприємна сутичка Жиро розпалила Пуаро і додала йому запалу. Раптом мені на плече лягла чуясь рука. Я повернувся і побачив Габрієля Стонора – ми зупинились і привітали з ним. А він запропонував провести нас до готелю. Що ви тут робите, місьє Стоноре? запитав Пуаро. Якщо друг опинився в біді,